بسم الله الرحمن الرحيم من هذا الجنس سوم المنظور في وقتهي بعينهي محكي آغا بيان شو وقت والمعيارمو او بالترابطة شرطمو دا, دا عدادة پارا او بالترابطة دا وجود دا سبب نفس وجود دا پارا دلتا اوز دايا داية داية نجداء دا کل ووجه نجداء کل دیکیو حسیت بدلی ومن هذا الجنس او دا دقا جنس ناچه وقت والمعيارو دا نور خبر وصراوی اصوم المنظور دا اغه نه نظر وجم ده نیت سبب نظر دروجه د پرم وخت معیار ده او دا اده لپاره شرط ده خو اتک کی د اوجوب د پر وخت سبب او دلیل ته د اوجوب د طاره سبب اغه نه نظر ده نظر ده نظر ده نو سره د خبر بدل شي وخت د منظور وجه د لپاره معیار صحیح ځای تاسو چې نظر روزه کومه روزه نه سرپل روزنه دې مې سر شیوه ګټه نه یاره اوګل دغه ادر شرط دې خبر نه دا او له حیثیت پکې ده چې دل تکې البته خبردار چې وقت د عجوب لپاره سبب نه دي بلکې د عجوب لپاره سبب نظر د نظر دې چې نظر او نظر سره د باندې سره عجوب او بیا د یو نظر معین ده لکه ده په وقته هی بهنه مثلا کوي نو یو نظر مطلق ته یو نظر مقید نظر مقید معین موقت خبره ذکر کیه موقت ده توئی لکه توه لله علیه او, او, دا او علی علی صوم شواله صحیح کړه امین داسي او لله علیه الصوم نه ده معین صحیح کړه لله علیه الصوم له جمعه دا نظر متعین شو تو چیز تباکی متعین امیاشات کی متعین رسیات کی متعین اقتعاد کی نو اہی تصور کیجئے نظر معین نو دے وائی و من حضر جنس او دے, دے جنس نا اصوم المنظور او اصوم منظور دے چی نظر اکرشی تی وقتی ہی بیعنی پی وقتی معین کی لان دیو تلیکلی لان سبب لجوبی آونا ہوا دون الوقت لانه لم من طلب بالنذر صوم الوقت واجبا لم يفك نفلا لانه واحد لا يقبل لا يقبل واسفين متزادين فصار واحدا من هذا الوجه فاسيب اصل فاسيب وتوقف وما الخطب هذه الحديث ذكرت فئات كيدد درت تفريعات ذكرها دا, دا دي ومقدمه هذه فبرمده طلب فقد ذكر تفريعات كيد احكامات ذكر كي دي جنا ده ومقدمه هذه اس اصل کې خدادي چې شریعت د ته اختیار ور کړو د رمضان نه علاوه او د هغه و درزه او د ایام تشریک نه علاوه کدی کې د نفل روجي نسی او که نپل روجي نسی دا د حق ته د مسلې دا ور ساته د دین علاوه زکوۃ کدی نفل نسی او کنه نسی نه د حق حاصله کدی بک نفل نسی چې کدا دا د حق د ته اختیار به نو کدی ته د نفل ختمي نفل روجا او دبل شی دطاره متعینه کئ چې د کنا بلنه بدی کې پما باندې کدا کار نو شو د جمعه ورځې راځو جوه نو چې کله د امسا د جمعه ورځې د دې د نظر او د د متصسب د ک امسا د جمعه ورځې باندې د مقرراته 300 متصسب او واجب په پزان باندې په توری نظر نو دینا د خپل حق کې تصرف او انبلیت وعلى مسالې خدمت کړه اوس د یو امسا د د جمعه ورځې دپه دوسې فتو سره نو متصېکې کیږي چې د دې د نظر روزي شم د نه په روزي دي بس مطلبیت نه ختم شي کده په کنه نه نه پيوم نو خپل نګې کیږي د مو تعيين کړي د خپل حق تصرف وکړي او اغه مطلب د دوره پر اختیار او پیدا ځان باندې لازم کو نو دا په عربی باندې کوي چې نظم نو ن بیا پر حیثیت دې د حق او یکي تصرف کوي ته ختم کړي اوس د کيو د جمعه پرځي زان بندو د مبتریات 300 دا متصسب کیږي صرف په صفات د نظر سره دا نور رجاږي نه په رجاږي نه ګرځي خبره دراغه نو ښه دي خبره تا نو دی وای لانه هر کله د یو وخت معینه چې نظر کړل مثلا د جمعه رجا لمن کله هر کله چې دا منکلف شو نظر په نظر کولو سره سو بل وخت ننه لَمَن قَلَبَ مِنَ الصَّمَلَ وَدَن قَلَبَ بَرْپایل کلي انو او شاندارې دغه میرشان کې لَمَن قَلَبَ بِالنَّظْرِ هر کله چې په نظر د ناظر سره الټه شو منقلب شو څو ول وختي څوم د نقل یې نه بل عام منقلب شو واجبند کم درپتا واجب پرمدا نو لَم یب کانطلن اوس دک وخت چې ده دتن پر سره مرتبط کیږي دک هم څاک کله پر سره لئنه واحد زته د جمیره د نظر کړ دا واحد وخت دا یو یو ام ساقته لایق بنوستنې متضاد دین دا دو اسپین متضاد د نقلیت او د عجوبیت دا د عجوبن نکابلي نفصاره واحد انه د کوات د جمعید رځي چې د نظر کړي دا واحد او غزولم من حاضل الوجه په دې اعتبار سره انطفاء نقلیت ته نه ختم شي اگر مغلوب شي ختم په د عجوب راوستو وس ندی یت باتی که احتیاج ده خطا کو ده پساند باندې واجب کو اوس په سره واجب روزه کی نو اوس واشه چې کله د جمعه ورځ د نذر به نظر کزان باندې متعین نو چې کله تعین راشي اگر هم زه ان طرح وکړم نو مت کا دی کله په ورځ باندې یې روزه نشم نیت کی شپه نه نه کومه روزه نه دا ته تفریش و شو دا طرف سي تفريده دا متفريده نو فوکسي با د درستګي ترصول شي بمطلق الاسم د تل تصریف بکورجي په مطلق الاسم دروځي سره چروځي نیمه او عمل خطا په واسب او سره د خطا نه په واسب کې خطا د سواد د کس دن ده وینه په نو بیا باندې نه ګرځي خبرم زه دره او که خطا ش د اصل مثلا د نظر رجبي سبا زمکه هری او د نظر باندې بل څه د ودل د رمضان رجو وته په یا ده کستا ده سه کو نصيب له درمزان نګرزی رمضان کوشته نه کنه قدیش حتاشي به فرض نه کوي نو بیا مروجه دم ترتځي ګل له په د نظر نه دی نظر ورجي ترته و مال خطا او د بدروستګی تر رسول شي ساده خطا د دکا ناظر نه په لوس په چې ده په کسی جي خطا شي د لپس له صحه یلو یب قصدن وي شي سبب زما چې ما په نظر کړی جمعې رسده بنی بلکې سبا نفل دام تفریدا فا اسیبا و تواقفا داما کبل تنهید بانی درام تفرید گئی و تواقفا مطلق امساق نون مطلق امساق چلی مطلق امساق نیت اردو اون اگی ده سرم دابا موقوب شی على سوم الوقت دا موقوب شی پسوم دا وقت بانده صحیح څنګه لاندیو تلیک دی حت اجازه نې من النهار چې دا اغه باندې موکو ته اغه سره تلل شي دی نو قدر درجه د شپې نه نې ته قدر نیمه راځي نه مخ کې انتصاف کی نو څه نه ګرځي چې نې ته کنه به راوځي نو مطلق امساک اغه باندې زرت طرف پلان شوو المنزور دا امساک په موکو فی برو وقت باندې وه المنزور نظر او اجازه کده متعین کړی دی لپاره لکنه هو سر استدراک کوي استغراف تیل او دا استغراف تیل ما کبل توقفا دیده غده نا چی علا کدکا امساق دیده موقوب تی کده نا پر نید دی او کنو امده بلنظر تاوزی لیکننهو ازا سامهو آن کفاعتن او کزائن علیه یکا هو آن معنوه لأن التعین اینما حسلا بی ولایت النازر لا تعدوهو فسح التعین پی مار جو علا حقی برطر مقدمہ یو خبر یادا که جواب با آسان شی خبردار با آسان شي خبر چې اشكال او اشكال جوابي کوي چې مطلق امساك شو دروځي پنځه باندې د متایین تنه له هاځه پدې نه پنځه سمو کې نو کم تر په لید نه وروه دي نو که د کزانې کوکي او د کفاینه تو کې نو هم واجب د نذر روزه ګرځي هرا چې تاسو یې پدې باندې هواره د دان دي پکارو دا د وتو په بننګار هو چې ځان باندې ویل واده ماته الله د پرېو چې د جمی باندې سم هغه نه نه سلام د برابر نه نه سلام کزا نه نه سلام نو نظر یو باندې ګره او بار ان تاسو بیا وای چې روزه کطاری نه صحیح شو ته کطاری نه سلی او کزا نه سلی را کزانا صحیح شو نظر دا پاتې شرو بیا نو د دې نه دې نه د جواب ورکې چې نا نپلیت خود د دې نفسي عجوب چې د ایجابو کې پدغرس کې نظر روزان بانواجب کینو دو نقلیت ارا احتمال خوتی ختم شو اده دا د و دا با که تصروب کو هر سره پا که تصروب کوششی اگر چکم تا این چکم دو تا اختیار دنا پلو دا ختم کو نو اخو دا ختم موری شو نظر روزان خدا یاد ساتا قداغ غرز کې دو رمزان نه علاوہ او دا کبینزو مکروح دو اختر درد نا علاوہ دا یامی تشریق نا علاوہ الله تعلا تععد من ایام من اوختو مطکن د قذاه د پردا دوول رضګلدولي دحق د الله د د تعم د الله دو د رمزان او د دا, دا رضونه اللاوه دی ک د کزام کولی شو کقامه کوش نپوس د جمه د رځ نه د خپل حق تصروط کوشه چې اغ د دل کي صحیح شو؟ حد ده الله حق تصرف نش کوله الله د جمیع رز او دانو رټول رز د قضا د کفاره د پرموتعين کړی دي نو تعيين عبد دمر طاقتور نش کوله چې تعيين شریخه تم کی او تعيين الله تم کی تعيين الله دغه ده الله حق چې الله د ټولو پرموتعين کړی ده صحیح څنګه د قضا او کفاره د خاطر لهدا تعيين عبد سره د تعيين شریه نشه د مر طاقت تصرف کول جو کو الله په تصرف نه لولې اگر امج انتراضا تعييني اديسره تعيين الشرعي النباطلي بعد شنو ديکتي باطل شنو عدد خبر اگر امج انتراضا دک مسئله شو نوکشه لكنه اذا صامه لكن هر کله چې د رجب کني سيد د غرضه چې یوم نظر کړه ان کفاره د کفارين او کذا عليه يا دغه کذا د اغينه مثال يقع د رجب واقع کیږي عامد او کذا شه هر کل نش پهنه نه تو کی در کشر داد دره نه نه تو کنه بیا په رازمر بارکی مسله ده دلیل پیش کی یا کون منو ده پر دلیل له ان التعيين ذک التعيين جره انما حصلان و جمهور چه نظر سر ده متعین کړي ده حصل شه ده بی ولایت الناظر پر طاقت ده چا سره ولایت ده نظر کوین کی سره ولایته او ده طاقت او ولایت د د حق, حق ته تجاوزو نشي کولای د بلچہ تعین ته تجاوزو نشي کولای چې باطل کی نه فسحت تعین چې د او دا دا کی. کی. او د د حق سره الله چې نبل مشروع نشي په دک منجور رزکه الله یکر مشروع چې نبل مشروع نشي په دک منجور او هر چی فصح تایین پیما جو پا اما پیما یر جو او حرچ دو تصرپ تی پیما پا حق کی یر جو الہ حق کی صاحب شرح یا وی پا اما تصرپ تیمت پیما پا آغا تایین کی یر جو الہ حق صاحب شرح چا تایین وپس کی حق دا صاحب شرح او حق سے اللہ یک وقت مختملن دا چی دی جمید دکا نظر پڑے دے مختمل پا تنیشی دا وقت له حق هدا الله ده حق طرفات نشي نه پکي قضا سوي شي نه پکي قطار نه فلا دچ باندې فلا فلا سه حتى نه ده تعین صحیح صحیح نه دي نه ده تعین ده حق مقابله کې سيد خدای دې تعین ده نظر ده حق مقابله ده الله کې صحیح نه دي نحاصل او خلاصه ده وروته چې تعین شرعي سره تعین عبد النبي رضا اوس کله باندې کول بهات متفرديشو او شرعي دا چې خیرات تر ټولو ټیم کې کول شي او بدعيني عبدې راغې چې نه سره د جمعي پر ثواب دي. و دې څه کوي؟ تعيين شرعي نه شرعي باتل نه یو خدای باندې دې کې اقتراح یوضد قانونو سازي وي او حالانګه دا چې کېدی شي تعيين شرعي سره تعيين حدیث سره تعيين شرعي نشي باتل. هغه دا یې درال. اام. یا څل یو څټه مشروع د ټاکوې مآتم شي. او تاور پس سلوی احتمسکل متعین کلا او تا دی شریعت او گانا حالانکه شریعت داده جی طول رازی درد پسی عیسان صوابه او تا صرف او تا عین ددگ رازی او او تا تعین عبدی کیو تعین شرعی که امو او تا تعین عبدی کی خصوص را رسته تعین دی بادل که دا سر آوال احبول یاولا سمع دا طول سن بسی زنچری مثلا یو اوس داسې مثالونه تطبیق دی دا نه کایته پدایته څومره اکسان چې دا راطړی باندې متفرینی بیا دی باندې ځان پوهه دلدلونه دا چې یو تعیینه عبد د دې د پرځای چې تعیین شریعت ته باطل کی یو تعیین عبد له مصلحتن او انتظامین یا لشه د حاجی مهاجر امداد الله مکی رحمه الله دې کوم رسائل دي هغه کې او ګرای نو هغه کې وتاست بده برکه د علامه شپدی تانویره په چې عربان دې تمونو کې جاي لکه موږ د پیغمبر اسلام دور کې تم نو چخره بچی مښو یو نیو باندې که چا فرس کنه دا بالکل شریعت یو غا نو دا تعیینی شریعت باطل شو ځکه نبی اسلام د جبرئیل اسلام لاو د ماسپهین وقت مو زکو او بلرز حدیث جبرئیل دغه حدیث تبلا رضاغه د ماسپهین وخت د او کې کو ارغوس کې دادارو او اب یو ور د ستار پر استانه مخلم یو د د منځونو وختونه نه مستعین شریعت دا کښې دا مشهد د دې کې ارتم کې کته یوه نه متاینت چې په دې کې ګروبل ټکنګي اګه تای شریعت کې ووتو او کړه دې ولا چې خلک دې تن و جمع کې دې شریعت نه غړې او صرف د شریعت باندې دي پې شریعت نه چې پدې او دا نه چې په یمنې نه په بلې کې په درنې او صرف د کوجه لمصلحتن کې په ټیم چيو مکرش کسان چې جمع کې یا سبحتمر استپتاکان دې وجه راسته سره خود څلويته مراد ده مثلا ته د ټول <سؤال> اسکولونو بچټي او د اسکول استاد نه خبرم ځنه تر هغه او زمامجکه ملګری دي هغه با ایساله ثواب تحذیر شي کله چې کوم ایساله ثواب کوو غوري خبرم ځنه تر هغه یا مثلا مثلا د جمهور استاد دی او ځخاص کچې را حدیث کې راځي مثلا مثلا چه لا اکل <سؤال> تاماک ایلا تقیو اندرجم پر طالبان تالیبان جوٹی راشدی لبی انتظام اکل خوراق بکو که نستا دائکی دشت تتعین شرعین بادل ہے اونگر چه در خالیپ کی گی کی گی خیرات پر شروع کی گی صحیح شو تتعین دے ددیو جو کورچ حدیث کے رازی چه تکیان خلقی اخرین لحاظا قتا غرص بانے متکیان سی وائی ستا مفسود آت تتعین شرعین بادلو نجائ انتظامن یا لی مسئلہ آتین تائین کو دروستی کو تائین دے دے پارا کوچی تائین شرکو اترشی باتتی جی اور اوہ خلق نا جائز ہوگانی ازاری اپنے آلاوا اپنے جان کم سواب ہوگانی اوہ درک تمہانی جائز ہوگانی اپنوڑ گے نا جائز نو د تک بیا دې ته بدله او د تاهي نیابدي د الله په قانون کې تسرب ته په الله باندې درو جوړول دي د الله په قانون کې زیادت ته په الله باندې افتراضا او د دې مسلې ته دم نو غاسي ځکه دا جائز وګڼي خبرو وړاندګه او ثواب وګڼي نو د دې در ټو اصول په دې شریعه باندې او تاسنګ د سوره تو نه غاسي دي چې په هغه کې ګله تاعیری د جمع حتنه جیس په لری شي دا به تخصیص شو عادي تہ نجیت نہ کی او پسلوہ تہ نہ جائز کی نشریت خدا دے چہ پس آئتم پر قیامت او پس کوا اغه صدقہ نہ جائز کی او نو رس کی تعین حدیث تعین شریعت په کړه سزا بچا تا ما پسلوہ احکام کو جمع ما کړه د تعین حدیث تعین شریعت للی بل کتاب او دا پهس نو احکام نه جایزه ته او پسلوہ ته منځه یا د باندې چې نو دا کوم چې سلويست مریض نو تعین کو دا درشلیا کا خیرات خوشنه پخیرات کې دغه جلاوی جوبې به ویده مرګاری یا حرمي یا ورزه د هره تزات کې شه حرمت نه عزيز سره په ګونه دک تزه او شوا چې خلک تا کومه مرتسی psychology خبرم زه دراړه اډا ایزای صاحب کوجه او تا تا غرض خاص کنه په دې تخصیص کې سٹاف د اعتقاد کې سٹاف د اعتقاد باندې کوم پېل بنارې پدې په مشرطاتهونه دا خوراک کوپري د الفرزه نو دا د ذات نشوړل چې د موږارو خو دا حرامه ده چې اسما بیا سخته قامت لاوته نه غلطي شي امردار کینو بیا ته د مردارو پرانګان کینو بیا په اوراندو ټول موږ نه پاتل کې اگر موږ زه په دې اترګو ترګو نو ټول بناو الباسه داخل خاصیږي اورنګا دا وجه د جهالت دا احمق توغه اورنګا ته هر حکم تحت الجامع نسادله اپکار دین دا ټول ویران شې د اصل نه دي ځکه څو نو کده یوه پښیمانه ته وی کده یمه پښیمانه بل فرض اغه سرکېدی د وجه نه چې ثواب او سیوال اره ځان ته یا د دې وجه نه چې روح نه راځي د جمیش په لاره د خپل کور ته راځي بل نه دي صحیح شته بل نه نه ستي په دغه وقیتی په شریعت او د خیرات داسې مخصوص قسم چې ورو درو دراکو وقی شریعت کې ثابت وی صحیح شته نو دانیشته او دا یو ځان لپاره تعین دي او دا غره پر ځان له ټیو ځان له سابینه دا ټول د او کله چې تاسو تمه د دیوچنه چیرې د جمیش په شپه باندې به وو کو ایست ځای کې دیو کو اتفاکتور دی او هرځان دال یوه سمس له هټوچنه چیرې ملګری مزم په دغه شپه باندې یعز د جمیش پر بهټره د خالي په نو سوبني وګونځښ پاکستان او کومه علاقه داسي بیا چالت ترجمه ثواب کولای شي وبدار تو سره د شوی نو یو قسمه ګوای کې ستاد پلسر د اوی تایید کی ايوزه کې علاقه داسي چیزو یو احتمال د طرز غنل کیږي نو کوم ټیم کې ته انتظامن کېاله مسلاتین کې مستفل سربې سي کی تاي د داسي علاقه بیا ثواب تدې کړي چې تکرار متاین کې له مسلحته نو انتظامه نظر نه متعین نو دغه کې بیا sortes درته درسو سوال به چې زکه ستاسو په دفاع سره د بده تعید نه کیږي بلکې انته داغه نقص کیږي خبره زه کوم نو زمونږه علاوه کوم چې داسې کار او په څې پکار جو خو فایده خو خاص په درسمه او خپل پتو وړل چې اصل میخدله خبره زه هم بارم نو د سره دا دغه کې چې اصل لازم نه دا